Hold the phone, hit the So to speak, we're sincerely some Hola miel. Hola, semos Hicemos, aslor. Onde, onde. ¿Urte ¿No? bukatsen? ¿Bai? A ver, URTEGOAZQUE NENGO UNE SON BILAIMAR. Vai, ahorro que urtegoazque nego unha, ahorro. Aur? Ahorro que urtegoazque nego une. No hay orde explotaje. Si te, es este estado hace <coughs> natcho, <este> estado, <coughs> nacho, <este> estado <coughs> alfa, eh? La es macho alfa, este nas ver, eh? Ah, bai? ah zitorrek, es, neus, es, es, zitorrek. Es, es, Ah, Hortizitorrek. ez es. Ba, vale, vale. Alfan estado celebra alfa es. Bueno, ta... guan, Bueno, eh argideren bidetik, eh eh, ez? Bai. Hortiziteko, bai. ani kitsiteko haue zuek, nik ez, da gaur ja bai. Medita 18 bat choko, medita 18o batendiau eta hortik torraiona alfatikoki. Hm? Mm? Sea. Ala Bueno, seno ten programa astie, temaqueta, se llegeta hola. Venga, bai. así. Vale. Eh, <laughs> Nina Torkitzikatuta. Ah. Mm. Eskolarri sortu santalde bat kitzikan ekola izena. E, gaina e, bergan gauzoin eta bergan nintzen aurkezpena gaztetxean, kitzikan. Ah, bai. Bai. O la urte batzuk eta mm. zein izan bean propositua? Ba, hasta gori di, ¿ves? Eso es sexualidad de aquí, o bueno, mundua o hala coso que saben ah, bai. Kitzikan. Ah, bejo. Adabar, nire sexu ez, baino generu aldaute nire isek kiskitza izin itxan Kiskitza? Bai, usteet niskitza maldun itxan kiskitza Abai? Ah, Abai, eh Abai, ah, eh Gorda, oh, bai. zure alte regu hori da, ez? Eh? Kiskitza? Baina, bueno, ez segule ibilio, bueno Ni zentzu garazi garazinez Gure oso garazidei jo nahi Ni Maribel, hola nire, oso, Isabel Maite izin gozitxan, nire arrega gero maite izin onda, ah, seguramente yeah. Eh, Buen dira, arroba etxea nahi bere izin azaziamen. Horren <risa> barkamena eskatuko jo, <risa> publiko publikoki ah, Bai, publiko ki barkamena eskautes jo. Bona, gaur, gabonak. Ni, nian eitzetje, eta moartu zabeaz, ez? Ez, ez, kentzeko azkar, porque geroko lagarroko galitzek pixu egin ez. Gabonak pixu egin, be. Ni genokan azmodik aipaketako, ez? Ni hor dit ez, eta gabonak behar hortan, bai, zidita, ni guztago zituen patzien nola, iaktuala eh, baldi maiz, eh, imagina, zoza aktuala. Mm, oin etzak ose se kategori denengoa utxan. Eh, maga, esea zertanau, ja unau. Pintan magazin badala, zertan eh. <laughs> Ordun hori. E, eta aktualidadeek beak dauken pisua, erabili, horre er, behorre erabilieola. Ma programa aurra, el programa le tengo e, or, eh hor sartzituela, eh? Ez? Adibidez, etxa et... E, Garaixen garaikuen prezesio hori bezala, ez? Da, imagina, ahi olentzero, horra horra ezin dekantau apirila bostin Zeba, morratik, eh, txio gela zapalkuntza bat, kristona eh, Apirila bostin, zela, ze kantau alkoken, legalmente Txea, zorena zuri beti urtegozun zior, hori bai, hori bai Zorena no, zuri, nahkero ba, bulego gota zetaketan <laughs> Horire bai beti Aisko eginu mintan morra diztewan bai. Mintan eh? morra got... balero, balero, balero, balero, Valero dadr, bicycle, balero. Valero Valero, mítico Valero Valero, igual baño. Orrun gaonetan baitzen berri gaone buru sose bai, o ah consumismo, ah, ah, ja. Familia, deseo. Ja, o enteropatir kalada. Mario Dominguez plano igualian. Oro bai, oina letra galda bai, huele, negu etorri zaigu. Jesus kendutan, uff, eh, qué esto sido con la textura rara eh, mm. esa la, esa bien. Gorru Bai, negure, este, negure. Pff, eh, bai eh, negu este eh, eh. negue. bai, neu, ja, ja. Ni ni hori hortik or, gusteak gabunak. Ni ez ziasko itzen hori buduz, amen, ni niati ya Listo, bai, benche tokatze dizkoan, e, bile bilitean programak altzan aktualen gitego ba... yeah. <laughs> baina bueno, ze zeena ez harrapatzen dela. Bai, ni ustea Hostia, eh i argi beti ese basito eta argi beti basito horrek taia, ja, ta pum, grabaimero. Mm, mm. Ahora te junto va. Caro. Ah. Caro, ah, tamica bestela raro isingo ban, eh? Soy injustamente nere familyxe, zio gor beien ja ausekan tola. Aue. Baio. Va, me han probado Es, es, es, ¿hondes que es? ¿Hondes que es? Ya me han dicho 2 ya, ¿eh? Bueno, este croqueto usas ya, ¿sí? Así, ambiente gafonero yeah. Ya También que ha ambiente, es Ultra típico Ya Esto también veste, ¿eh? Te haces, ¿eh? Esto te aporta, ¿eh? ¿Ves? Veste, la tuve, aporta, ¿eh? ¿Ves? ¿Ani consumo, yendo... ¿eh? ¡Ay, mierda! Veris, discurso, no, vai, vai, vai, vai, vai, a ver, eh. ah, es ver, es ver, es ver, es ver, es es ver, es ver, es No, a mí me gustaba decir, vale, rotatie, ¿es? Pensao, eh, family, jo asco. Vuelva eh urtin urtin, va, bat, beste beste family batea juti, hostia. Ah, Stat, bat, familia eh? rotatu. Bat, Ez Es dana que es la que esto en causa. O sea, núcleo adone, merdi porque o sea, logistik, digo, ni me bat. Batobi. Según family sin tamaño, o el bat. Zabeo. Has spitua bate bai. Eta gero aldau, ba beste badeten familie jun. Eta han hola, han eun. Ya osondo. Ni hori asko gustago si tan ani vida. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. gabona. Bai. Ba, ni asko ba, ba. motio si horrek. Ya, ya. Ja, jaqueta ja. que soy na Torren. Oso no hauen. Claro, ikusio berkoan. Nora nora hauen igual i que escau al denia aimarren echaz bueno gustoa. Marriott Nitschani, con un buen Nitschani, recumbere cura su salud, un Nitschani, vai. Ah, hostia. No, es activación. Vale, vale. Para ir a intimidar vaya. y... A... Ez baltsa murua. Ezaneria, eh? neurazuna. Ja, o sea, uno problema. Eh, ondun <vai, vai, laughs> ama, an, ah, pizko da itanero. Ah, berekin ez dago ezune Ah, vale, vale, ostra, orduan ya momentu. Aira na se presentos eta? Ah, bai. Aira na se di beste ez baina, ikiz izan presentatu. Ah, ah, vale. Ah, nese, echaten ocurrio. I, ka noi momentu ortana banitzen, zela ezela. Eh, Vitruvia. Leku hortako baten bat oso importante ezela. Zapire, de ah, bai, bai, nuestra bai, bai. nueva y ahora se ahorra. Baje, baje, baje, bai, bai, <tose> contigo <tose> tú no te has pasado, gente pilla de esa u otra noventa. Gente que no la espalda y vai, gente que no la agurra. Claro. Enula, es es inumen, no sé. Ya. La risa neta. Bai, ne, claro, película de <tose> nuestra nueva y se culo el chiste pasado. Ni película va a tener tendiat, te, eh. Figurarte vesela. Película de nuestra nueva. Auztrak dantza egin. Bai, fortfarande estan ola cuadrilla gozela gitxan. Pelikulan benetan bai. <risa> <risa> nora, da gustu masua, ni azaltzen uk. Ni nere, o sea, no da hetzelfde zego oso bakarrak. Ja, jo, bueno. Bai. Bueno. Vale. Eh, claro, bai, bai. Sí, eh... sí, cinegulo suena ningún buen? No, o sea, no era, a Eire gurasu, bueno, bantzasko zautu. Ja. Yeah. Txasko zautu. Aro herria odotu nondo, gustu zautu. Aro herria bai. Zatik, bae, asunto seksualako? Ni, seksualako tiritizik. Ja. Yeah. Bai, da gaina seksuala erotizote bat limazioen ditak eixo. Ja, yeah, eta bila du peliguren. Eh? Yeah? Erotizote du. Ba, erotiki bere, ze apotente agertzen dek. Agertzen dek, ez da puro bat. Puro yeah. gixere bai bat zutan. Eh? Bai, erotiki. Ez zeoteko hor, ez? Erotiki ere, igual... Azu ikusi ben ez? Claro, niro, ni. Claro, claro, claro. Uri, grueso de Merando ahí un chamo, bueno. A erotiki igual pasautan aquello golpe, ya ya, bai, bai, bai. Hombre, justo sexua la creta un retrata todo modo baten normalean pelikulaetan ez tala, ez da palo, eh? ah ¿es? Es pelikula normaletan, es pornuan. Estarteko zo sea. Estarteko zo Ni es gusto baino, karo ni or berkolintzian benetan sartzo usaix adibidez. Yeah. Ameriko pelio le mejor ha hecho una 0.5 en baile. Francia hizo su votatzie. Eh? Yeah. Uh, tipo frizz frizz va de ahí, va y sardixena hola. ¿eh? Ori Orias. Amerikano. A mí qué da no la. ¿Agüisto importa nah. a Amerikanse? Yeah, yeah, yeah, yeah. O sea, ni público te pasago. Esta gente ni usa que no fatago. o, o sea, ha de hor. EU flujo batzuk o tanta Se abatekin, Francisco, te frada. Yo veo que zert tanta dato semen horrek. Horren eus beste sentzumen bat hartuko za, nola zurre. Eh? <laughs> <laughs> da asko mejoro. Baia sala baita. Eh, badau jente bat pelikulatik urten egiten Eta badau beste jente bat, eh, pelikulan begiak egiten daula. Ha, eta hori ez daula ikusten. Bueno, a ver, le adibidian jente asko urten da eta mm. bigar nadiden batezakotan dut mm. begixek itxitxam zola Arbolitalismu lan fuerte indigame osko deur eixen bati pat Bai ez? Eh? Horreti da ez? Eh? Sati omdi baten bai Oas oh, yeah. ja, bueno. is... permena <girra> ez eh? Ni <girra> erten Eee Aro berriak inesartu eh? <girra> Ah, baina bueno, aro berriak Eni pitxego No corren eixi Aro berriak <girra> <Aro, girra> <Aro, película> <girra> Va, sactivatu estaba... luze instistem, eh. Oriz atego ez dago fatelo ber, eh, beño. Yeah. Luze. A yeah. es bien hecha esta la película tan, oro corre segulo este de la Ertem, baino yeah. baino bai mm. beix egitsi eh, lo hartzi en poderios. Ba, bai, bai, bai, or bai, or bai, oso gizatiarra. Ba, es aro berrian holako satin bat du, benia. Ba, ba, ba. Luze. Ba, ba satinatu. El asunto ba, catártico sexual con toma luze urte aparte. Eh catártico, hor sexuala etxea ja baltzaoan, hor jendeak hartuta. Bai, hori, hori, bisexual bezala ez niern. Ese es catártico. Bai, hor or, esena. Venga, vale, va, va, va. Baltzao ez teni. Aldao, aldao. Ez yeah, Es mía el ortotik, o asko gusto hiztari bai, berak karrizun, zen eh, ze markotan sartu zuen pelikulia, eh, no layen, o sea, Baya, Bai, eh, Salpenak. Bai, Salpen ah, artistiku, eson gaio. Ni adibidez. Bai, uno bai, totalmente... controlen da u diskurso tipikoa, eh. Bai, ososo. Ya digo hostia. Ososo. Ya digo hostia, bat. Uh -huh. Euskal Herri mailakoa. Uh -huh. Gainera, uh -huh. gaur egun. Uh -huh. Jente bai, bai, bai. bai, bai. asko i la hunduzan, eh? O sea, eh, barik gente asko piri batez. Bai, galdutamoan. Gente bat ni ni bai bintzet. Azulo ah, juntia, claro. Bai, claro, ni seña. Ostia, de ba ostia. Ostia, era. Ya, ya, ya. Gena, o tak beste era bata bizitzen la hunduzitan. Ah, bueno, hi, uzitan, eta, bai, bueno, i ni asko susto Eta eta irati bai, era irati bai. Gindolaitzen joan, dasko ustoiztear. Bai, nigas du non komiko rola ez, eh, piñon? Hore, se bestitzeri xo lo rola Artuziano, so. Vale, vale, vale. Bordón, compensado, mermano, hola bait. Bai, ginek dakar jana ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, hú ondala biazteo gineam en Vargas arga zure Torriwan hori gutxi indiat nik nire mugurun claro eske tema oleatik eta gena asko itz lego e uneru baina claro idolo bat ire idolo bat ire programa etortzi eh joder a ber gañais enuan hori hostia programa aten esa noa hostia e ka ringo di hau da urrengoan eh. de Torriñoan de eh, Torriñoan orrun horrei ni matezik gizon botere bat bezala ez nei baizik eta igual Hau, oh, dano, huel, suez katze zuen hori, huel, urruen mendir bihazte atorren gok. Senza eixo hori, ez? Karo, geixeire zinde flipau. Ne horri xan ez? Ne horri xan ez, merdi. ondoko erriku izan bila edo bi errikeara ola. Bai. Oso horriñako ezin jai izan. Homen bai. gaur gaur, atzo ontsa ikusten, no, eh, zumbi tertez, zumbi olako lekutan, bai eh, podcasta etxeko, bareneko resta zuen daudela?. la. Mm. Ma, plataforma, matexen, grabare ah, matexok, eta ya eh, grabaute haukek. Mm -hmm. Mar, errexa, urrutiku ere bai ziti, imaginau ah. Kádizeko bat ema. Ah, vale, vale, vale. Zin doke eh, eh, burun, bat ema bat ema bat ema burun, hasan aldek, bueno. tranquila, ente. O bai fija ema erdek, bai, zindituen ire idolo, porque hainbeste kildo hor idols, kildo hor idols, danak etxeu, eta oin, derrepente erosin sartzek, eta ya danan idolo bihurtzek. Ez es que hori eritxan betetzen nire gilde hau, hala? Ben jo, ez es que... A, a, er, a ver, seintzuk izan dira? Gilde hu eh? Yeah. Eh, ve tu batería y lláurete uh, eso eh, motor J de gue, cerca de ¿no entráis tú eso ya en es, uh, can I take a picture with you? O, uh, vai, eh, eh, la en inglés, ah, Las ¿eh? Vegas en toponean. Ah, Las Vegas a fansien. Hostia, eh. Ja, de sí, mundo ja. qué va. No sé ta fansien si Las Vegas. A postuigño. Eh, es que ñanasmau, bai. Bai, es Bueno, Margarita batzuk eran, pizkimo eskortu, da. Ya viaje in bukaeri da eskasa. Ahora está justo tipo hor zure idolosala, sartu itzaola bateada. Ostia. Lemi mi este pa, era da triste triste san traperasin. eske hor casualia dizenuan, go viaje ginian California inguru neo, no Orduнче dokumentala tata urte batzu lenuo beria da dauke Los Angelesen bere Vernajun merdeu. O sea, izeneko Rainbow Visioneta Vernata, no tomen nada Los Angelesa iawichan <laughs> da. Urrengo nin aldeñina, irutuz gan que estan puta mierdia. Es que dicen se gucine, guasa mendi. Yo miten de da hola leko heretan ja ta iri hundia horta junda. Ze karrieko autopista, no? Ikon gitsen eta autopistatan hite biliko oines, eh? Es ese, el coche gore co eh. Guapo. Bueno, coche injutor era, verdad. Yeah. Aldeñin ginean da, es Rainbow da es ese ese. viaje horren buqueda eran, handi parat astea, eh. Bum, da anche si gusiñan. Beori. Bai. Bueno, baina a ver. Idolue, es su el hartan i volbai. total, acabo en Segula, ¿es? Como A, bea, es, idolo moan grote zan. A, bea hilin zan aparte? Bai, bai. Ah, ole, ta, su idolo moan Bai, bai, oin txiko lagose Ni gizta gerti idoloa goten hola, mundu maiako idoloa goten hola... Estakot, estakot, Nei, hori, ben aldetu zidan batek, eta... E, karo, sin isto inmerdek, es? Ilda gero, beste plano batea juta izela, tan dana posible ala, osea, holako zehose eta... Ik, hor, zein nahi kauke zautu? No, tak, aur adin latet. Entzulaguntzakota ere. Hildekoa. I lagun en se entegi no se se señe kinikoge. Historia, historia se dar. Iba sai años sin diasan. Diria? No, eso. Ser su ídolo. es Es. Es. Pero claro. ah, Guri? Eh, es va a jugar va a jugar que los ocho son eso, baño. Sin diasan. No cierto, Villa. Este es especial la ñadiga. Pocaleso, vocaleso, vocaleso. Por ventana, jue. Al baño, cena de pa. Al mar de esta lluvia. Este aquí, este aquí señala. Ah, está ahí sin eh. eh? me ruga. Ni eh bota, bota. Venga. A ver. At, aurreko astina, eh, eh? <laughs> ez ezu. Bertolage Mateo. Ese sitio que sube en Maño. Acoite en tema, eh? Es que pedantive, se la vi puta en Maño. En esta gutxi, en Juan Kaletik. Onla Carril bateko kale batetik. Mm, plasabat. Vale. Plasabat. <laughs> la Zabat. Plaza Zabat. Plaza Zaben. Eta Aspaliko laun bat egin nean topo. Ugaçone ataunen. Pasira eskola zuten unezimeñ atunea hutea mm. eh ba bueno ba herri hori dozkoen <laughs> Aí va la Atan, hostia. <laughs> eh? eh? Sí, yo te parre, aguanta. Jo, seguro esa puta cara barretilla, hostia, tan fobia o qué si aquí. Hasta fobia. Estamos partiendo. Estamos uno gaur? Oña tira. rango altoekin atorrela sautzut. <laughs> botere posizino batetik, eh? Osabi, claro. Sí, sí. No sé, ni aquí. Mata un ena lekun, ani biltzen augen eta han. Hostia, aspaldio semo usa. Mancito re mere, oña escortan. Eta ez... Ondo, ez balima zan izengo Euskerien egoera sozio Horratik batik Horrati geskizagoala Ahoe? Oh, eh. Sanziame Horrati oh, geskizagoen? Bai De xenteko ikutute ikusinen Mindute Mindute ikusinen Olo Bai, bai, bai Az, Azpaldit lehik ustean Karo, azka, eta untege un bai Karo, eguean Euskeriek estrago Fuerti ingo in zetxan Txakiat Ondi eguerderi ere tamañen Txakiat, txakiat Baina menetipu esauan, geski Nah hori buruzitzen ya hartung gini Rara-ra-ra-ra ra, ra, ra, eh, Ni zombi xente hori xe Bialen bataren chuan Zombi xente hori xe Horri <laughs> Donde escaldone. Ahora, soy por lo mismo, eso he hecho. Es que eso promo. Ahí tu Ni batzutan batzu dan chatigeitze ja, Ne iruneko lauma te entzun izan dau atalen bat. Ba, irureko, baitzun pertzoneek, hostra, bere le meritu bazuk. Vale. De los tres me chamó dicho o chiquisero. No soría nada más disgustado. Va a escarriar score, vai. Empezar cada gata en manos. Eh, baño sanel vai, auk, auk. Costela de Marcolugela. Un <risa> <risa> <risa> <Cowbasen>. bachelor <risa> oitsu oh, <au> <risa> e, denboria impresio ya lontan, eh. Denbora de malo ni orduete, biastero, abaitzen. Bueno. Bea badatzok, bere bat konika. Bai, betsiute hori ondo, eh. Asperketan la sincera. Ia, espera jota interesante esa sala. Ah, bai, bai, bai, bai. bati izango da, ez? Bai, bai, zego. igual bai, bai, bai. sintiuko rodeauta, claro. Eh, eh, bai, hori de eta eta Zombie gente orexe. Deck, eh, erderia. Zoikusilla ja, da gustate Walking Dead. No, no, no, ba Ordega Genindex eh, piskenaga Jaen Zombie Purtsen Jodek ortzagai mai 5x ser Esa, justo a Town of the Dead double o sea no, bro, Ya, <laughs> ya bueno. va, va, va, es que ya nafansa eu que hor ya bertago movida dano ir restao ya <sighs> <sighs> bueno hori eh, zombieek Zombi hor tsakaitebe o sea eta eta eta infectautebe eta zombi bi urtzaire uh -huh. bai. Pero con turatxei gente con turatxe histori xede konturatxea izela xetanak infectaute da de la barunda o que ve hori. Bai. Eta infecció da gero bueno ba, Eta hori de erderia. Bai. Erderi herderi marreula eh bai castelania es o bai castelania Gaztelania concreto que bai castelanio español esta que se las ambient ya no yo no, ya horita ni ore segunda betias macha que españolas anda vai espainola bai gero jende azarra es, bai, bat jek bai espainian azarra bat jek jende castellan nago nahi zite izate batzuk, Basta, batzuk. Mano, martin, <güls> bueno martin castellanue eh? dago bueno. gela baron sartute eta eh, derrepente konturatzeago ja zombi biurtze zombi biurtze, biurtze zer dega ja castellanue era biltze normal da ya, ya zombi da hori hori <güls> <güls> hori beha txarrenadila eh, amengo jende eh, euskeraz eh, da kin jende da, erderaz erderaz hotze un jende hori hori bueno. hori oso azarrauta Oso azarraute zara. Azarraute, eta mindute, eta triste, eta ikutute, benetan. Bai, bai. Dani flipaen, ya, ego era hori para sentiu inian. Yeah. Giztza bala ondo. Giztza hori bere adinez eukik, bai. Zenbat? Ogeta iru urte. <risa> <risa> que bai, ogeta iru? Ese, ese, ese. Ogeta ma... Ese, ese, ese, ese, Ba... Ma... Ogei, berrota martarte urte. <risa> <risa> Maso menos. Hemen <risa> <risa> gauri hori hori, nire txokak itxegi. Jendi mindu vale. eta, eta justu? Hori zendogurren goni juentzen txindokira. Da txindokire bidin Beakin, beakin. Musiki, eh? musiki haste zik. Ah, ez kanpo. Kabonetagud, eh. Ah, Kampa ah, Kampa, no, ah. Kampotei sartzen. Claro. Kustel, ez zapaldu jei. Hostia. Zapaldu jei. Gagona zapalkuntza. Gagona, edatemos. Zapakuntza. Gagona, kasteianua. Zapakuntza. No. Bai, ba hori. E, txindokire bidin, igual, eguno laota bosta erderaz. Hmm. Ah, peña. Bai, da gaina, ah. nis zomatzenen di bagarri nintxijoan. So, Txihuan hortan, betza, ba, jendik antzen mangozia Euskaldurin itxala, nire izena eta gizena txazkean Eta... Jaki euskaldurin... Eta jende normazio egizena <risa> erderaz Baina, itxurez, euskaldurin zagozia, ostia, nire ondun... Euskaldur azte joan batzu? Kuriosu inzitean hori... Eta gero euele... Eta gero euele... Eta gero euele... Kastelian ari joan, e... Eh? Eta gero arte... Eta gero arte, ega ja maila balkorao... Eztek ba agur... Eztek agur... Eztek agur... Sa naia bai Agur bate, hola, se bat. Ah, bueno, gutxi hitzi behar. bai, bai, bai, bai. Ahora no ba. es horrek, nah, ni vuel well este, igual well, que, igual, well, horrek mendira juto, scubidie, verdiña <risa> sore. Eh, en Castillos Vero yendo Viñac. Mendi Mendia euskaldun bateta? Bai. Eta gaina justo Txindoki. Adibidez. Justo, justo ata un ingurun. Ata un ingurukoa, euskal Oso. mitologia. Oso. Oso. Nijo, ni jo, ustez, Jende horrek beien elior, pali. <risa> yeah. Ik gusten mendixe, argazki bat Iku eta ikuio batzukola montatu, hola jateko da erategukin, hola. Ara beire biztaekin. Tsai hasei zure, Bueno, a ver, ni esan da. Hai. Eh, inuisen ezela egon zure laun horren posizionuan, ja. emozionalki. Ja, ez ni ni pizke bai Evaño eh, enbestez. Beste alde batetik bai neuen bean posizionuan, betianik egon ez bean posizionuan, ba Epaitzeko orduan, eh, gainenik jo oh, taldiek niko lana, eta tornidea taldiek adin danetakoak eta ordan Euskal Herriko, bueno, Euskal Herria ez, EAeko realitatea linguistikoaekin asko eh, impregnatuen hau, uh -huh. eta orduan, bueno, bai afekta den doz, ba dator gentia, eta hilen dau kastilianos berba, eh? Uh -huh. Eta orduan nik, asko ba, sufriu izan do toreatik. Pero, mm -hmm. mm -hmm. claro, pasau shoten gauza bat. Edukin eguela maitale bat. Mm -hmm. Oin dela urte eta hiru jaete. <laughs> Hola, vale, vale, deciwat. Conversa de yo reala. <risa> eh, yo se me demorau que un me ataque en so. Real chugo. Se me demorau que umia que ata. Berti. Berti. Berti Pantezi zitsi Uit, pasau izatzu benetan Ata, pasau izte Giztura izin Ezken da mauzte urosek, eh Hale, segi, segi Urte eta iruileete Amantia uki goala Bai, eta Izena esan legego Udeako Zena ya, oez Igual, guru dote es esatea Oeto es esan da Bai, bai Zela esan nire izena Ni venir la de tu que se Eh, y escena es anda y y y así, gente. Vale, pisto que te mudo, pisto que no te mudo. Este huele que sursanle que va. Ese es Groot. Ah, Vale. Bis enukan. en pisenda cola, es. Ni ni. Ah, hostia. Ni ni. Hostia, no. Ni ni. Bye bye. Vale, gente, os tengo vertot, eh. Vale. Eh, hostia. Ya, sí. Eta, sí. Eh, izen bat da ni eh neski izaten mantzen, izango neukan izena. Ah, Uste astizteek. Ah, yeah, ya, ya, ya está. Ya está ya. Ese vale. esa la uf. Y se noise ta code te? Eh, Mi Helen Angel. Esela. Mm. Estigena biltzen bestia. Es, es, es, es. es. Ah, es uf, auken bai. He Bai, bai, bai, totalmente. Mm. Uh -huh. Sen, es, es que ni... Seguimos que ha dicho por No hay burung No hay burung El de hoy está ¿Sabes que es anónimo Italia muy bien? Y cuando lo está a torre Es ¿Eh? Es Ez yes, ah, vale, eta. Orduan, orduan enpatitzen honen lelengo aldiz, mm. kastilianora erres salto egiten da bainaekin, adibidez balkotzu. Oh, yeah. entorno kastiliano bateko ta zu kastiliano beroaidea. Yeah. Totalmente, na, pentsaeuchi at naturala sei tipa honek, mm. Euskaz baki baina ez zeukan oso jaria kortasun ondixa, eta orduan beekin erlasionea lek orduan, mm. netako asko asko gaixoe besan kastilianos, e, oso kostozua sant, claro, erlasio erotiko batean, ba, yeah. erotismoa galdu jenoan asuntuak. Oruan bueno, ni beti nukan joria begin kastianos bergelego. Mm -hmm. Orduan e, eta konflikto hori dekin on berdan, hostia, mi se mi mierda, eta diverian nukan konfliktua, nintzen ondo sentile, baina baina, o nik benetan ni sentileena da, o sea, Fatema sentilea, es? Sentiu, es? O sea, nik benetan segurut. <laughs> pertsona honekin mm -hmm. momentu hontan, mm -hmm. da ni gura noen kastianos. O sea, lentas uno con castellanuak. O sea, tío, este la Mejor di me tire en Bezarcais indeke, ¿es? Bezar castellanuak, salieis ¿es? Pues os has A ver, a ver, en un día de horrores, sati niñaki jondo, sian, y es caldo en sal. De verdad, herdería Bezarca que vai. Ah, güey. Ya bañabio que velako distrito bat, ¿es? Ah, ya. Niñaki segula con todos tú, ¿es? Vai, vai, Niñaki segula. Salte zarrote aluciniano. Ya vais Bai, asiñela goastianos berbaia. Bai, bai, baten. Eta esangoen monocastio, zingu berba. Ba, va, vale, venga, bai. urten izan. Aldein hitzen? Eh, bai, podcast de suzenien, urten izan en plan beak, <risa> bueno, ni no prest, castianos berbaite gota. joku moan. Ba, venga, sí, vamos a hablar, no sé qué. Eta orduan urten izan. Eso una idea se bian hacer Urten izan oso azarre. Eta gu segi duen castianos berbaiten, baina esangoen eh, limite jarren 5 minutu holako zehaz. Eta gero etxan etorten, eta etxan etorten, eta etxan etorten, eta etxan etorten, eta etxan etorten, hori bitzen gondiak gara baiak gondiak gondiak gondiak gondiak gondiak gondiak. Erdera e, ez, ja, bukatu zen limitiak, eta joko ba, bukatu zen, eta jokua bukatu zen, eta jasta. Hor dut, bai du personal bean bi afan zen, gero beste afan zen, niba garrgeatu nintzen e, mikrofonan aurrian, eta yeah. danak etorri ziren, da, bo, onzen, de hecho, onzen. de hecho, de hecho, programa batxuleik egek, ondontan eh plataforma bat berri baten, ez? iñakisegurola.eus, es Iñaki segurola.eus, seguro segurola.biz? Bai, uh -huh. segurola. eh segurola.ia. <risa> <risa> ya es cosas amurán eta eh, <risa> <risa> <risa> hor botere guztia birigilgunei one promises, zuera. Ba, botere ustia birigilguneentzat. Ah, vale, bueno, eh? birigilgunei. Bote, ah, BGB. BGB. BGB. BGB. Uh -huh. bai. Programazko grauz inuztu eh, Meretzi, hola ah, Eta bai, atzena bai. erdisa gehatu zan grauta Eta ez da emiti, horten dobor Inaki segurulan <laughs> e, podcast xo bat Inuk Ez da gula inusentzun Gero no, hori geroko Bai geroko postre bai, Bueno, ba, hoxe Hor, eh... bai, nik, bagiz etorri iztegan <laughs> Euskerin egin bueno, bai, Euskeri da maitaliek Ah, oso ondo, nik, tema oso interesant Ontxe etorri izte, nik euskeraz <laughs> ezpa Ez teat dukin maitaliek Hani, hai. Ah, oi. esto soy seuki... es que ni os Bello. Hortan, hortan, ni gustiat, joder, esperoiat. Mm -hmm. O qué reseotie, eh? Bueno, claro, eh? euskalduna izan ditu. Ara, zertan definido ber coin. euskalduna zertan beoi. Bueno, euskera, euskera, gara, euskera, gara euskera, gara euskera. Oiga, euskalduna, gara, gara periodikoa? Eh, euskalduna bakarrik, es. ¿Va? Eh? Ahora, euskera es derderaz estek. Detailetxo detalle chao chog va igual diseño ya edo horoskopoa neta de oroskopoa... ne no. stek eh neta per este ne de stek de... es ah, nah, ni es euskalduna peligo euskalduna este este tarda or... ah, sea dicotómico que se lo está funcionando un esta euskalduna azuk beti es oña divises yo no las ja, no funcionan es que nada hostia claro hori de hori oso oso tema interesante de eh <tose> eh, dualismo maniqueo. ¡Boom! <laughs> <risa> <risa> sí, sí, sí, en contra? ¿Eh? Ahora en contra Vaya, totalmente contra. en contra Váil de un claro. es que Jolas Potentiec, en eh? ah, vale. definitiva es Euskaldun nahizetik definiurko ginean, lehen zerdan, eh? bate zate bai, ez, bestiek, ez, da gauzei bolatea egitu, Euskaldun nahizetik zerdek. Nik gurioten ezan da, meroi asko gavitzela ere aiken, eta Bara, e, baya, baya. galduta energiak dispersa gine da gavitzela. Horto nik hemen fazilitatzea rol mouan. E, <risa> <risa> bai, zer, a ber, Euskaldun hazean? Baina, hori galdateanik? Nitzatek, Euskeriet, e, e, e, e, e, Euskeriet erabiltzen dut. Euskera ja daukena. Ez, ez. Erabiltzen euskantuna. duna. Erabiltzen irakur, duna, ba, eh? Iben txau, ez lektor, irakurri ez zinda, irakurri. Irakurtzen dakina irakurtzen duna? Irakurtzen duna, eh? Porque dakina, eh, joel askena irakurri goindala, tamar urte. Euskera daukena. Euskera daukena. Dago jastuntxikok. Ibori zer da hori eh, Hustia, da autoritariana. E, e, e, e. Bai, bai, bai, bai. bai. Orduña ezagodek euskaria erabiltzen duna. Euskalduna izengoak bati pat euskari erabiltzen duna. Osea, gehi zenbak esker erabiltzen duna. Ah, claro, es castellano <laughs> ni euskalduna ni palo bello. <laughs> <beku>, ni <laughs> <de> palo saut. <laughs> bai, bai, bai. bai, bai. <clears> eta, bai. eta dualismo manik bai. Esan di hau, nada no, ezplikatsi ezorden. E, bueno, está que no jango explique ya. Jan. Baña bueno, gozun esatea da, banatzen da u zeinetan bat da ona ta bestea txarra. Nola lo Hori hecho. izango zen. Baidek, eh, AOB, dualismo bato beste, tamanique eh, dualismo maniqueo ezanik bate, valoria, ta beste antivaloria. Adibides. Bertziklatik da ez bertziklatzia. Zio aukerarik ez bertziklatziez aukeratzeko, eta aukeratu bar de herri horrez eh, e bat. Bai. Gabonaralde kontra Zeus. Erantzun. Arreo kontra. Gabonaralde kontra. Gabonar alde eoti gabon ni dice aukerarik ziot eh kontra berde. Ze entorno cel en torno en torno pro reguai shamaldimao i Jesusito burun, es <tos> decir, <aifidez? tos> burun. Eza egin, eh? <tos> <tos> <tos> no sé, esa darain. No se sabe, ba, hola, txokiz, artien, ondibat, ozua, atik, hola, quizás ti en satiaundi bat o zu es esatetiak, hola zioiregile. O a o b eta eh gabe, a, hartukera berdi, beste aukera esto. Bueno, hori hola nahizu ez aldu, baina ez gaituko la bizi, eh? Han renovado. Se, se, Seguros, o sea, miel saltsey echarra dela. Eh, eh. eh, eh. ni no renovado garreado, era hortanda. Ah, yo iré. Va con uno, bai, baño. Claro, ni a ver, y claro, es que a, a, a, a ver y energía dispersa de Navit. O a, a ver, eh vea que esando Gizarteia. Etazu sentiuza interpelauta, me ha su oso txiki vas a nada, Gizarteia, nada. Baño, es que Gizartiatik, yeah. bai, baina nire no, ikuspegitik, ozat, sea, beti nire filtrotik. Bueno, no. bai, zuria, gehi, atzenean, eh, kasteianuan zombiean teoria mohan, dana zonbixan mohan funtzenen daude, kontaji gogen gara, ez? Eh? Mm Horran -hmm. inusiz gara individuo guzti izolatu bat, ez? Eh? Beti imprena gugen gara. Puro-puro ez da ostras, interesantiedek, haiz, so... nire zozak jo eh? <laughs> <laughs> Direktun zartu, eh, eh? Güey, ¿es? Este güli Bueno. Eh, a de camparando, <risa> <risa> Hostia. Eh, chon, chon, chon, eh, Bye. Bye. <risa> hostia, A, vendra, <risa> <andra>? <risa> ¿Eh? a ver, kafia uno. Ah, eh, es. Es que rescascó, es. Va, ok. Hola, hostia. Hostia, val. Vale. A ver kafio no el de uno. Matemáticas han. ¿Cae ya? Me suda dónde coesan, ¿eh? Vale. Ah aitza aitza djumo za chi anual bueno <coughs> altura gaiu directo her día eh? directo osak ale batetik asko eran du eta oin itoinda da hori izana juninoan Bum, portazo de manzian, chabana. So eh? ah, Gasioan, bai, vaan, plasia. <risa> <risa> portazo de manzian de nah. la <risa> reunión. Buenas noches, Ancian. Dice botón, botón. Vale, ordoan, oinarte euskera izan dela guaisha? Es. Ah. Eh, bai, euskaldunak izengalak guaishak bezela, eh, ez? Dialdu lertziat. Bai, bai. Hasi bezela, ondore lertziati bezela va estia u la marcau. Terreno 9 bezela es. Ah, vale, vale, vale. La marcau bezela, terreno 9, y gu, amen, achade, ta, uskese, ya, punto, Tengo atyu gara diluitzen, jungoa yugera... atyu ah, gara... Fangaila majoak izate eta horregatipetize di humoan, ez? Hori gehi, goze, gexo. Baina, no se potenti gehi, bai, hondi dut artin. Baina hori, bai. Eza tipu gusatezian, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, gustatu, eh? Bai, eta etnik, alare horren alde zei, txeyate, eh? Euskeri alde? Es ba, euskeri emalai, emalai, emalai, emalai, emalai, emalai, A ber, eh? Ordena... Bona, ah, no, bota erdeik. Bota erdeik. <laughs> A ber, euskariek, e, baldemazagiek, arazu edek, inguruen, egon munduen pasatzen nahi da natiken, ez? Nola bait, munduen nolako kaudan, ba, jaten nahi dek. Ingurue jaten nahi eta inguru globalista, olago... Ba, euskariek esti, balizio, zertago, ez? Dana egu kiberdi zentsu bat, dana egu kiberdi... E, efectivo e isomerdik material ke efectivo e isomerdik ordainso te ben ni pasaske ai ez atei no? jo eskeri zertako mm. ez es? jo bai, bol, ba igual me xe nagia u baxustu kontrabis itzego ba guasi eskeri izan daixela xumetasunetik bizitzeko ez Izatengi, bale, ekologiun e, konsumitsi ezela adibidez. Bai, o, otarrak, bueno, otarrak, adibidez. Otarriz nuen, bai, bueno. <laughs> ez hori, galdera hori ortsiok, otarrak zeban, liroskizte, bai, ez? <laughs> bai, hori, <laughs> hai, hai, hai, hai. Yes? bai, bai, bai, bai, bai, bai, pizket, xumeajun, e, eta hori, eta anistazunetan nik usteak hor da, hor da. Garo, jute mal du maizu reuneko, pentsakera, materialista, efektivista, zaur dut, jute mal du maizu, bai, bai, Teka sentzuk bate egukiko zean sentzu eta listo. Ja. Yeah. Orduan <coughs> jo bai, igual, nik ultra no laban ultraguaismo, ese, ultra, <laughs> eh, meripopinsen itzori eh, ba hartzeiat eta da alabedi eh, euskaria gizartea o mundura tratzeko. Mhm. Mm E, Zue pentzen duzu Euskarien eriutzen? Ba, neta Euskarien eriutzen. Ah, bai, jau. No jodas. E, baina motel. Ja, ja, ja. Ah, baina jasta sententziu ba, e eta du. Bai, nortzaz bai. Eta, baina plan, eh, sepeetan gauiz berra egin. Eguno gozteun urte. Bai, guzte guziko. Eh, Azkeneko eh, islaxe iltzen. Baina... Netzaia, kuzun 6, zaz goeia. Ja. Horrek, ez dago zuen zait, netza... Nietzi ne, hau maten auzatiek, eh? Oh, Nen do pini soa eta nik usto zitzen beste pini soa daukitzi, baina hausik. Ida pozdu e, ego, e, zela egorri, eh? Ostea, probabilia egitezen aziok, danago laseitzen baldimaik, euskari e, e, e, desa ertzeko. De hecho, nere ustez gu reservatami zela bezia duk. Ja es orbasa ama ameriketan reserva indizunak eta mm -hmm. reserva tamisiatu eta el laste gentidorri osoak da platano eta utazko botagosko guri ja yeah, yeah. eta beti yeah. hortaz da señalaengoa chietan de hecho ya señala te la chaga escolarra oñatiarrak eh ondarruek eh e, batzu herri batzuk ba ikusteek ze gehan, ez? Euskeraz, je, ze minorian es euskeraz hitz egiten nik esperantzi sagat mundu gaskoa nik jo e, eta gainak gaur honen Mundue sekule baino azkarro da geixo ide aldatzen. Ja. Orduan igual charra un día pasatzek, da, euskaldun euskaldun batzuk gerat zitu bizik. Mm. Da igual ba, Ai, bai bai. E, claro, olako, cara mola pasoleike, baiño. Bai bai bai. Ordun, bueno, horrek ni momentu zen ate gasko probatzenik, ni saiatzen auk euskera zeiten, ni etxekui, za etchegui echinuske asi da da da gutxi gehi jo, ez da. Eh, a ver, Le Ruper Dordika Da, goxo, hola, esker hasita invitada, animota eking. Martin gaurra, triste garri o ire laun hori bezala. nire bueno, askenin bagoitze bere gestio emozionalaiek, ze zan beruan? Justo ne gestio emozionala, niregunan berain. O lenik eta gain, ni da si ziurtasunadako euskaria hilinguala. Ja, espaiemenik 500 urteta, 2000 urteta, ah. ez? O hori segurua da na da euskaria ilungo dela. Hori segurua da. Ja, vale, oy, 2000 urteta. Hori lehen gauzia, ta bi gauzia. Nik sentit jotena, oina, da oña deduzuko oso muan sententziauta baldin bada Euskeria, ta hemendik ez hain bestera eh bada, 2 Alde batetik, ba bueno, igual ba, tristura dantzako bat, ez? Ta beste alde batetik bebai, en plan eh, onarpen bamoan, in plan hmm. ba i e, eh euskaria da. No nolait bat emat geixoi dagoen nienta hmm. ilin bida, ez? Bai, bai, bai Azazpion geaketan txako, eta bueno, bai. hau izan da behin bizitzia bai. eta guztu ez dut, eta ja behin iltiendanean da, da fenomen hori definiuta bai. geaketan da jazta, jazta jazta bilakaera bat historia zigar ja jazta, jazta, jaz, hau izan da eta oin baldin momentu hori bueno, no, egin baten igual hau izatea provoka baina da momentu privilegioa nola izateko gupizitzeko bai, ah. uskerean azken, azken atxak eta gubara horren testigu Yeah. Baina ikzatik yeah. izate gainz seguro Euskari hilingo ala Beste erozen izkuntza hilkoan bezala? Horria vale, Erozen hizkuntza lehenu bero hilingoek Baina bai. Bueno, a ver, ni penten dutelako gizak isa desaertu ingo ala es, Igual ez da Hemen dibos mila milo gurteta Estaldein bide dut kisek Ja, hmm. bai <totipos> Euskari askoako batei, euskari ati gitzeiko Baina gero euskaldunak eutak urtxoza A ver, hori Gut, ai dana denpora lineal in beste la berez... maino salto cuántico. <laughs> <laughs> Estaba idaren salto kuantikoa. Baño civil. Baño, no, maino bezo denporik ez du la existitzen eta dana la, gu gure realei ulertu alizeteko olago espazio espazio denpora hori asmotekua da la referentzia ba Denpora dana bateagaituko la bizitzen. Orduan baina hori itxei Es? Hori igual estel... offline <laughs> Camp, campo micrófono eh, bueno, eh, bueno. de campo. Bueno, bueno, ahora, horire A ver, hori hola, uh -huh. la esa te vive en o en sea moderno nak, eh físico moderno nak eta. Ser. Hmm. Deusela, la, la... es existitzen, eh? Baina horre horrekin orre, ze grueso izan. Euskaria eh, Gu temporanak eh, eh, eh, bizitzen aibaldemak dituk orain, dana batea bizitzen aibaldemak dituk uskari beteango ala bete haseguzu hori hori jode ana batea osea za bizetan ohin momentu hontan dabitzela paseian gure bizitzako momentu danak paraleloke dabitzela paseian nola da izateko eta no. no, eterno mundu Bai, gure bizitzago eta bizitza danetago. Bai, horia. Orrun denpoan da bila, denpoan da ana den pasaien denpoana. Bai, baina. hori asimilatzeko denpori denpori sakau. Pues que firmago. A ver, ni Hortigue sale que euskerik estulaiz no existio. Sale que que bai. Ahí la <laughs> porque orice realidad orice manengok nun bagen, ¿es? realidad da na matematikal es dinamik, realidad hori Ez existitzen ja zebe. Existitzen, es ez, eskeria. No es no es extinguido, eskeria. Se es existitzen, nani euskera siz. Bueno. A, honek amen i gero lori loine, lau bertiago, eh? Bai, eh, da kontu siziberdi iilerdiago baita. Hitzek da. Itzek da gaben inderra. Bai, itzek da gaun importante ja, askotan itzin da itzin da itzin hiru, asko podcast ba. Bai. Isei, galdiz, alparret gratuito aqui, baina hostia, itzek daukeben inderrak, askotan esatek baita realitate zortzeko da on, eh. Sea la la, da un tres naik indartzune itze dala. Ja. Bueno, eh, de hecho, o etzik, me donoite, eh. Bai, tic... eh? marka. <coughs> itze importante, es que, claro, itze importante <risa> eta neurtik, Baino Biblia ta holako danak esa allí gurtik hasten. O mm. sea, le lengo itze sentzan. El verbo. Usted oske las ustedala berbea, eh, berbie o itze. Mm. Eh, induismoen om o bakeala beste mm. vibrazioa. O sea, le lengua osio, itzeo aldima, eh? Hostia. Hostia, y... <laughs> sí. eh. Bueno, I, perfecto, perfecto de marriago, eh? No, <laughs> vaya, itzori, vai, ni san san, la irasita briliak inmo. Bai, bai, bai, 6 puntuaten izan zen, le lengua itzea. <coughs> euskeraz hori, ni segur notxio euskeraz esintzala. Karo, o kasteianos. Euskeraz mm. moan, eh? Nik aposto inberbaldimanean bat hau beste, euskeri elenu agarreonean. Hostia. Hostia. ¿Es a supremacista euskalduna? Es, es, es. Ah. Eh, sí, sí, sí. está en un día de torren castellano, ¿hay? Ahora va ahí castellano aurretik, latinez daba la. Un día de tor castellano, la Bueno, bueno. tema ¿vale? Tema. Ah, es que ya, no cosa que es, es, es, es que no hay hecha Sí, sí, sí. Muy bien. No estoy totalmente. Bai. <coughs> Ni bai ni, ne, ez dakik, ez ke, neia, neia bai. Ni ba zitek. Vale. ni ni zaintzoa naiz iruan bai. Eh. Bak ez santziaren ultra gauismo ondore deltista Asuntua. Santzoa, elementu hostilante badek. Da txanga edu, ze ba? Sukorisen eh. A. Eta beak ezozun galdu zera? Ez. Ta orduan ni galdeketagutzut. Ze ba? <laughs> <Ondikeno> defenditzeko hori. <laughs> Es que daneg alimentu hostilantia, oscil de nuevo un sacrisec, ¿es? egi patroi baten barun sartzen naiz, ¿es? Ber zer esaten, ¿ber? <laughs> ja. Ja. Isa ja, ja. bai, da na dinamikoa eta demon, ¿es? Bai, bai, bai. Kontue zeunundi beitzeken ze prismadatik beitzegen iluntasun osu ikusi leikek o bagarre beltzea biltzen beitze nai baldi beste alde batetik ene bai, beste abaniko dana eh zurirene uez. Ordun Ba, nire nintxuan ez ati fondo-fondun Lasei motai Ah, ya, ya Biorrea unegar gitzu goi Ya, ya, ya Ez aia pecho hartu Ba, ya, igual faukuokoan oso hor jarritia Eta bean txikipenen emozionala horrekiko, ebai, ees Adibidez, igual, txabain besta efektuko Ba, proleto algo eren egoerak Adibidez Adibidez Jantia, igual, ba, zin jauela estakula pastarik Kalefa zin jua pizteko, adibidez Nire, bai, nire ustez Euskerik askozoa ikisteko trans mundutik Ahai? Ba, bai trans zeo gutzuteko eh izango eh, jaue eh, eh jendien gaur horrengo bono botere hartze o eh ah, vale. hortatiken. Yeah. Euskeri asko zuek izteko, baina gutzuteko ze bai. Yeah. Baino hortxe zio gonduen, baina estekpen papatzen bezala. Yeah, Ikusi yeah, mergoan, es? Hostiauek yeah, yeah, sepauso eman ditibe alago no bueno, ba, sanait zapaldua kaue izetetik, de repente, buf, beste leku baten gizartean beste leku baten eh kokatzeko. Ne txako nek i pausoateman aurrea ta i sue mendire etzusta. Eh? Mia, mia. Neste Eta kontu ez jausteko supremacismo gaten. Claro. O sea, algara pendulo euskoko pentsan dozu euskalduna eztana ya Joa bañoia itza desate, mendire es. Bai, bai, orizo ten aiaiz, baño nundi aiaiz. Ei, ultimo nundi esen, estie <risa> va escorzio. Ma, dek dek, dek eh, sea va fiñe dek, claro, nere boteria de tamañen, dek. Ni seguramente oñar este de goin botere quizás i zuek sin de zuez hartu. Claro, baño no la bai horra, ez? Eh? Fiskat i Ah, vale. Igual e batutan pendulo hiek balixu dau gero zentroa Bai, hori da. Orrun <Nyun> pilima <diño ares. risa> <risa> <risa> suprematista izan mira. Batemate <¿S> bai zen en merkolegi. Ja batemate izan mira suprematista. Orrun hemen guri bai. Guri zues es. Niñu niño eres. Baño seguro sería de bajar, eskeri. Uskerik kalte hizio gena balimaek. Erderin suprematismoa? Yeah. Eno, eno, ja, en un ya hay original yeah. la va garriba. Ori bagarri, ¿es? bai, ez? Ya, ori go yeah, one. bai, ori bai. Bai, claro. claro. yeah. jarrera, es que... hoxe, jarrera batek, eh. Esta <gullo> <gullo> carrera o xe. ¿U sufriritza en carrera hosek erabili ultimatego? Me apateke pertsona bat. Euskal ultio. Oscar Rixon. bat. O sea, Castino Gascuix andia. Toron guka itplantei gol bato bi o o sea, Gucci. O sea, o sea, Icustego señala ba gizateko, taia horrei suprema ezta eta Sanbiar ezateko, ta orduan zentrora fando. Ondo jaiais, ondo jaiais. Onchivos pollatoria gauru. Fastista balguru, fastista bat. Horrei gatoriko diala. Ja bat joan batzu. Ni zacha bat asko ja graban. Bai. Eta se pentsen do, eh? Urunburu, Eta se Seña euron La gura. Bah, ni tiento. Ya. Bai, bueno, antes bueno, gua, laburua o pizke sorrotxo, igualo, bueno, bueno. Ah, bai, laburua <risa> la sorrotza. Yeah, yeah, yeah. Bueno, va. Uh, o sea, berriol, eh, olago nazi seabat, nazi euskaldun bat. Eh, jaqui llegó, eso referencia negativo hmm. bye. Bye. A ver, ni MNSE Navilena Porza gaso, esto firma ya, na? ¿eh? Ni, ni, ni porza gaso es, esan, maina gero es firmau A ver, ozak sea... Gugan bara, nio batenea, juitxetzen a, a, a ver, aparte Zatxego estare, eh, bate mat, es? O sea, iguel bai, iguel bai, ni justo bai Illa bai, bai, bai, bai Illa, bai, gara Illa hor gara baiz, gaina, bai. Imagen y sonido, gara, ozak, gu Momentuz, sonido agarrik Perpetua atzama, ia, imagen y sonido Maina, su izena, izena jarriazko interneten Eta erketan? güeles, aisolar esa. ¿Has? Gucci, güi. Has saltado Gucci. Dice, Ia eh? parte gero besti irrati bat Irrati progore bat denetxe Que programia Bai, bai, bai Bai, eta gaina da Jente uzkaldunak inikiot claro. Eta ne guztes lehen jozu komentaixoa Garana asko guztako txako jente horreri Bai, ola pegao jentxe guztak Ja, komentaixo hori Ja, ono igual, ez Ez, garako hietxako guztako ne guztes Baina, seguramente garako, estia, es garako maquina, da, bat, batek ez dia Txuko hau Neiko da batek entzuntia Eh, garako baten laguna da la biialketako. Yeah. Yeah. Ori ja, yeah, or yeah. oria oin or komentetjiatik rekesan da buena kontu hizkein, hitzek realitatea sortzen da. Nik hautaututen momentuan ja bat emate biialdutjo garako bate. Claro, ba pentsako es ego es perigo español anistia sanoni, eh. Ezo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo. Kalo, jendio hor, manikeismo hor, zo, zo. Zalimaz, ik, beitxu erdegi hori. Kalo, baina eh? Euskaldun ez tala ez da, Espainola, la entenditze, ja, hor saltoa. Hori, hori. Benigabendu beste saltoa bat entzada ez da saltoa, eh? Da, gauza, da logikoa. Gauzpa beste, bai zeh. Ez, ni hatzo, hatzo? Ez, eh, aurro bastin, aurro bastin. Horro bastin. Ez es que, ja, et eh, konbersazio dogenian launa ondi bategin. Hmm. Eh, bizio sue bilidek, bueno, tiro uchegino, bai, ba, bueno, ba... lan bategin, egin da, bueno, Bizitxe bizitzen bere zea hortan, esentzi hortan. Orduan, askotan ba tiro tiro gutxi imazela. kontue berdula, tiro de gente. Berdichik 10.000 ah, €. Hoi. Diru, diru de, que se ataco, se sí, ataco Si yo usan, vale si tema, va, jo, Es que justo Sí, sí eh, A ver, eh, a eh, es cierto A ver, llegó A ver, me gustan Que no hay en el dios Hortaco Aparte Es que yo voy a ver Tamar Va a turte O sea, te ha Total Subtotal E, ni zain txoa no, Ez ez ez Ez kenila ja, esan zi Irula operatzenak Beak eman gozioela Diro hori Eta ez ezkatzeko hartzeko da jazta Bultane ez Hoi oh, yeah. No jo Hoi egori entornogu genai Eta bai, bai Zunio hori ezkertzeat Baina ja, jo Ja gauz bat ez tiagoantatzen Azera Jo diruati ezta esela izen Behintzet <laughs> yeah. Ez aldi hori Ja Diruati ezta esela izen Behintzet ik orien etzai gazer yeah. igual digero be, koletili berdindek mm -hmm. yeah. da, esalda, esalda oso sospechoz e, eh, gaur reunin juta jo lanea diruatik busketa hondibaten joder ez ba ez ba nuen dirua wow, a ver ni de pala ni zartiene unero zajera ez ba jongo lanea zajera <susurra> txeke Eh, eh, gero esaldi hori egondien eh, subistitzieek eh, gizarteen eh, lelengo esaldi yeah. sin barrun, o sea, top top 10. Bai. Es disu diru ate estáxila izen. Ashlor. Es eta hori movemento bat ondela. Movemento bat ondela. O sea, da oliskontuek estetikoak sí. neke diru kopuru horreatik mintza estáxila izen, more. Claro. No, tengo, diru ate españoleiro, marmillo ero pad de Bai, zeun zenita. Claro, diruatista xelei se mentsa well, no. de, no arte se iguale que eh, persona hori, pensa. Bai, ah, o... eske que, etxo de los sider de dale lengo diru sarri, pero ta marmilla eskatxo eta astau era, persona norbait ek esango alcian. Ni mocho diruatista xelei se mentsa. Ja. Ba, ha, ori estando una, eh? ori estando un zan zanzado, un runguar, beriz alzar afan, hori izatea. Etxo auroterosi ta mono horro con esa ez da Ia, izan orduan, et bat. Bai, ba. bai. Eukei que ba, Tipo horrez, seguro, irureun, lareun bat mile bauzkela bankun. Yeah. Pentsau, ez? Pentsau lehi, eta egual acertau. Bai. Bertan, harbile euro, uste, enbeste? Egual harentzako, bada eke, baino. Bai. Kalo, hori pentsatzen bat bentset, ditu eta eixelea izen bentset, da hor dut, amorraute zauan, esaldi horrein. Yeah. Si, se. Si. Yeah. Saldi hori borrango goi hau, o, o se. se. A ver. <gülsat> <gülsat> Ni contestua Lizaute joaba. Tiruo rati que staixelaisen mentzet. Hori la goiatik. Horren besteaino basaget. Bueno, hori hori enteitzet. Staixelaisen mentzek ese el digoa iteke. Ne, bai, neratik bentzet nik etzite ezik ez aldatzen. <gülsat> diru hori plus minus eldo. <gülsat> bueno, dira es orts bat. Baino bai zate una diruatik staixelaisen mentzet. Ostia, eske. Menordi za ola esa. Te que diru horreatik. Esate, Ez ate diruatik, karoneralin. Bai, bai, elkiski izan da nen utsez. Ja. ez hautzen da. Diruatik daixela dizen bezite. Ez? Ne, ne, be picot ezabada jaitzen da ni episcopiko intxan, gero. Da, diru kontu beste ezabada, bat ja denak eta etzite genak. Hostia, estia bate im, o sea, paranar, indeiñoa ezaira horreginda askotan zure gei jo No, gabon Gabón bai, uste usted. Lotería hola, de de dije, joca y t, o sea. Ve en batante, toca, toca si corre la, o sea, rotamarme yo yo, hola, o sea. Va. Rotamarme iru atodanda, dirección. Es, es, buf, ni nació hoy esto cau. Ah. Den, no la, no la esets beraz es hori gero horrek aldakia saitute este eh no Karri eh, eh, diru eta gero ikusi gou zain eh zeni zu no lai gustu ordu asko hartu txie hau diru o bil, dirubilketa hortan right. eta de repente ematei heldu piso osoago dirua Ez, ez, ez, porque jendie <totipas> hor galduikia da Baina bíktimasak Realia de bada jendia galduik jendela, ez es? Zuke espagotzu eh, realia de materialekik korekatutaz basauz hori togan izaztu da delia da es? Mm. Bueno, alza hazi bueno, Gema neafaten Gema da sumarra dauen terapeuta bat, oso ona, hemen gomenda doien Gema, Gema. Uh -huh. Gema, Moro, Gema Arribitxia. Eh, mm. oso ona, mm. argistatu izan munton batean, o sea, imagino. Argistatu de... da 1 millón. Ah, vale. <laughs> eh, eh, da terapia, baina ah, vale. te ah, uh -huh. Bagan... da bai esatea. propan Dieg, es, propan, orgasmos, orgasmos, bai. Ordan terapia bai da zure maestra espiritual, no lo dejatego, kokaketako. Mm. Vale. Mm vale, ordan karineekin kontaktuan eta mm. nik esan gutzuet ba hori, vale. vale bai, ah, bai. Eh? Mm? ni beste pr propanaso. Ah, vale, venga, esa es que la gomendatzeko mokua eta nebaldi masu Itxasoba Kedano <laughs> bere zerbitzuek eh, Zein, sein, kontratatu, ba, sanei. Ya está, ya está. Baka, ya eso no. Eta, ero Mylomi, eh? ni atzo Mailomin consulta no ni zen, oso oso gustosondo, Mylomi, ya está. ondo satik? Masaje hartzeko? Eh, bai, bai, bai. Ne elebahu gena chi, elebahu. ¿Se masaje técnica día? Eh, en yo quiero irin si, verdi. Eh? eh, porque Mylomir asko, askotan, gomenda dio, omen. Eh, bai pro, lekuta ni junei izela eh? Bizkeromine kentza aldik eh ni ves posibilidades cosas. lomi lomi masaya, lomi lomi en eh, hawaiano, ja, tío. Eh, Ay, Cristo, fuerte, eh, porque es que áster hoyeso, porfa. <risa> Di <risa> y eso. <astero> <risa> <risa> sí. <risa> sí, ya está, oñe gema. Bai eh, eh, eh, gema eh, eh, ginaitean, diru bueno, tokauzkeo, eh, eh, biein panpun, gema 50 aman milioi urteko satitxo txiki txiki txiki bat jeman invertiu mm. orekatu materialki mm. eta gero ja ba ja ez dago arazogia 50 milioi tres claro. estarasua alduso Donago ¿vez? Es que... Eh adies GKS eridonau. Ya hori de guapu, gustatzen ez tenen sistenei... eh, ah ni <risa> isto nawak porgaocho ale tu movimiento político ah. <risa> irauntzaile eh eh Donago Donatzekotan. Bai. Claro, igual 11 Donable que shock, 11 y chuen aldeta, eh, se fundáiso clasean ore o lunesano o taiat eh ¿es? o sea, asko, 11 gks, Eh, se garer es, seguramente, siño mango es Nik, se garer talin irautzie ikusi año, más o menos. Más o menos, ya integrado, ya integrado, eh. O taiat o Eh, or Iran Irane iraz berriz sortu zani nolaoan. Ira berri, ira rial, ez? Ah, ah, vale, estege. Bueno, oh, vale. vale. Ah. Es es. Esta esta, o <risa> nebetari. Tío... Ah, ah, vale, vale. orlasia. Vale, vale, vale, vale. Pasparon aldeitze. Osti, hau bai, oso ejercicio imaginativo interesante ane ¿no ustesak. Na, ni ni tío, eh? Eh, o inbeste programa grabado. Momentos ni gkas e mongonichan. No ni ni ire nichan, mango dando no sorteo en el momento dad. Eh. Zug sortu movementu adat. Jaia, bueno, ba, hay chiquibat. A ver, niki, la, Matego de Hirua. A ver, Kimua Orciok, Kimuak. Bai, bueno, Kimua suizioan izan. Bai, ez da existitzen, ez ekitzen. Ah, pensa batema de Orku suizioan, la hostia, directamente hola eh, esan de la, a los frialas. Ese ese es, Kimua bea, bean buruos beste inuen. Ah, vale. Ueborixa era eta bertan do liburuak eta hola. Kimua de Aimarren politiko. Ne partido politiko da parti sanitzen, Kimua? Ah. Oso parte o su parte, vai. bueno, que usen dando bien nuestro parte, bueno, vai. Vai partido con eh. parte. Va, yo tiro, tiro influjo, inflay y y No, na, influye, va, influye. Pedro Sarr era influjo, Ma indexino, inexinoa. Insuflau, insuflau hitze, insuflau. Diru insuflai show. Que que muori osondotoriko xakon. ¿Ves? ¿es? la desequilibrio hasan o el punto ves que se desequilibrio que estia. Lo solbiu. Ordoan deliada. Está que se ha pasado cosa. No huele periódico mativo el mate vacío. Moderarquía hay. Ya. O independiente hay. Ya. Yeah. O, yeah. o... Zet. Eh Arteca? O... Arteca. ¿Cierto, hori? Movimiento socialista corre. Arteca, Arteca. Su gusta, Movimiento socialista Bai, bai, bai, bai. Ni asko diste. Yeah. Benioquero... <laughs> <laughs> se... so, ya. Bueno, pero A baita es. O este os rau si hori pa txiteri. Nik gustatzi zitegu urtire, gero gertuatzen dauta. Piszke perezie. Hori egin pertsonain patzatzi bertin, eh? Oste bat ematola urrutirea, irakargarrexia itesea bezala, da gero berriketan azteriza. Gertu lau. Ba, e, bat igual. Hori izagoa, nik movimentu in, Pero aparte del líder GKS, goliderra que está sobre acá existe veiratzeko. Be, bai. Bai, iritzalde hori. Eh, bai, hombre, ni gorrĩ gustot boterea, no labi da rango sozial altu bat eh? eta yeah. oraini sentillo dinbia. O so, sea, yeah. ni gustu ko, ah, izati za tía ola go, parte. Ah. Baña, eske que sinisi sen horren parte. Hm. Mm. I, eh, hondiena Argibeli. I hondiena. Ba, Ondi... Castiñuri ba geira. Bueno. A, no GKS, hai marrebestesose. Es baña movimiento socialista, Año. os GKS era gastiana, da. Trans, transadiñ Ron Nick Beresnea dinekin de hecho horko peña zarrena eta sortu duena nea din inguruko peñaa Claro A, ver, a ver. Bueno ya bucotas ahora es que minutuen beres de que no has estado sigo es minutu fueleko 6 minutu Gorduete eta minutuak itzik zona ilegal en eh? Baina eh baño den boli tio si estís enes o Megaña campaña <coughs> pum Buka. Venga Un da ondi bat Ezkarri maite, ezkarri gazko jema, ezkarri gazko eta ezkarri gazko aszor, ezkarri zer? Zuri.